Своїх підопічних і гукнув. Хлопці, ходімо! Схоже, нам тут дійсно раді. Солдати повеселішали і рушили за сахумнінекцями до чудернацької брами, за якою починалося сутінкове поселення. Це було таке собі село із кількома десятками чудернацьких викладених із алмазної породи примітивних будиночків. Навколо них юрмилися зацікавлені появою гостей сахумнінекці. Ще біля брами десантники помітили величеньку куполоподібну споруду у центрі поселення. Тож капітан Рейн, керуючись природньою цікавістю, запитав у інсектума, саме так звали гуманоїда у білій шматині, про цю величну і невідому землянам будівлю. Чуєш, а що то за купол такий? Ви про храм створення? О, це місце нашої присяги, що ми її склали понад мільйон років тому. Там віддається шана цим пагорбам. Він звів руки до гори і показав на природні стіни кратера. Ми дякуємо їм за захист, їжу і існування. А, он воно що. Рейну було зрозуміло. Він має справу із дуже релігійним і прибацаним народом, що значно полегшувало спосіб маніпуляції та впливу на аборигенів. Та на це зараз не було часу. Капітан поспішав на місце зустрічі груп десанту, аби об'єднатися із іншим загоном і розпочати організовану колонізацію Сахумінекті Х-33. Зрештою, якщо шлях його загону і пролягав через поселення місцевої раси, то було б чудово втертися тубільцям у довіру відразу, а потім повернутися і без бою взяти під контроль всю місцевість. Група людей і тубільців рухалася вуличками селища. У сутінках будиночки, повз які вони проходили, були схожі на жуків, що причаїлися у темряві і чекають на наближення жертв. «А чому ви живете у такому мороці? Як їжу вирощуєте? Як взагалі існуєте?» Нарешті Рейн зміг поставити питання, яке мучило його іще за кілька миль до поселення. «Усе просто! Нам, нам не потрібне, потрібне світло. світло! Усе необхідне нам, нам дарують пагорби. пагорби!» Інсектум дивно усміхнувся. «Що значить «дарують пагорби»?» Капітана роздратувала посмішка гуманоїда, і тому ці слова пролунали у доволі роздратованому тоні. «Ми просимо, а вони дають. Тільки іноді вони й самі бувають голодними, і тоді, тоді ми годуємо їх своєю енергією». «Нічого не розумію». Тху. Рейн нервово сплюнув. «Скоро зрозумієте. Ми все вам покажемо, дорогі гості». Інсектум знову посміхнувся і вказав людям на куполоподібну споруду. «Ходіть за мною! Скоро має початися обряд годування!» Храм створення являв собою величну будівлю, оздоблену чистими, сліпучими діамантами зсередини і вкриту неочищеною породою зовні. Інсектум Сказав, що це символізує віру сахумнінекців, віру у перевагу духовної краси над тілесною, і ще він зауважив, що усі дорогоцінні камені у храмі оброблені вручну і викладені найвидатнішими ювелірними майстрами їхньої історії. Хоча його оповідь здавалася цікавою і пізнавальною та таке інше, але Рейну був дорожчим час. «Показуй нам свій обряд, і ми рушимо далі. У нас є важливіші справи, аніж годування бездушних пагорбів». «Немає потреби злитись. Ритуал вже починається!» Інсектум звів руки до гори і вигукнув. «О, древні пагорби, що несуть життя! Прийміть посланців блакитної планети до своїх нутрощів, аби вічно були виситі і задоволені. Хай виконається пророцтво!» Вмить із-під землі із гуркотом, котрий можна порівняти з шумом термоядерного реактора, зійнявся величезний горб. Десантники заціпеніли, і дивилися, як зі схилів пагорба із гучним плямканням висунулися гігантські зубаті щупальця і стали загрозливо зійматися над головами солдатів. «Бери їх, о великий пагорбе, бери і будь ситим!» Інсектум тицнув своєю потворною кінцівкою на рейновий загін, і в очах його заграли шаленство і лють. «Вогонь по цій тварюці! Не стійте, бовдори, вогонь!» Капітан нарешті оговтався і, скинувши лазерну гвинтівку з плеча, вистрілив у бік істоти. Промінь влучив у гуманоїда, що все ще вигукував різні молитви до страхітливого пагорба. Його тіло безгучно впало на запилену долівку храму, і в ту ж мить щупальці монстра впилися у нього – і поволокли у бездонну невідомість. «Стріляйте, бовдури! Цільтесь в основу щупалець!» Рейн остаточно опанував ситуацію. Сотні лазерних залпів влітали у алмазну оболонку монстра, але не завдавали жодної шкоди. Вже за мить пагорб схопив одного із десантників і поволік його до себе. Як же бідолаха волав! Кілька секунд... І крики затихли десь глибоко всередині потвори. «Відстрілюйте щупальця!» Кількома влучними пострілами Рейн відітнув дюжину драглистих кінцівок. «Пробирайтесь до виходу! Готуйте вибухівку! Ми підірвемо це місце зовні!» Десантники по черзі покидали будівлю, прикриваючи один одного. Відстрелені мацаки летіли на землю, і з бридким чвакотінням билися у короткочасних спазмах. Чудовисько стогнало, гуло, видавало нелюдські звуки болю. Воно встигло скопити іще двох, перше, ніж вся група опинилася поза храмом. «Вибухівко! Мінуємо будівлю! Підрив дві хвилини!» Капітан віддав наказ і разом із іншими став закладати заряди під стіни проклятої будівлі. Зусібіч на них сунули сахумні некці, і налаштовані вони були точно не на добродушну бесіду за чашкою чаю, тож доводилося паралельно відстрілюватися і від доброзичливих господарів. І от заряди закладено, десять секунд до детонації. «Увімкнути реактивні ранці! Вшиваємось звідси!» Десантники злетіли у повітря, а за декілька миттєвостей... Очувся неймовірної гучності вибух і ще голосніше завивання конаючої потвори. «Ну, хлопці, схоже, ці тварюці гаплих. От паскудні гівножуї, хотіли згодувати нас!» Рейн не на жарт розпалився. Слова і прокльони лилися із рота капітана брудним потоком, змиваючи гіркий призмак несподіваного удару. «Ех, я навіть на примітивній місії обісрався! Прощавай, службо!» Десантники все ще лишалися у повітрі, слухаючи сердечні зізнання і лайку Рейна, коли помітили, що пагорби, які оточували поселення, почали рухатися. «Вони двихтіли!» струшуючи тисячолітній помаранчевий пил і оголюючи свою діамантову броню. Десять могутніх жуків-монстрів розгортали крила і здіймалися у височинь. «Матір Божа, що за срань!» тільки й встиг прокричати Котрісі з десантників, як його ноги навічно відділилися від тулуба і зникли в потворній пащеці інопланетного чудовиська. Відкритий вогонь!» – відчайдушно заволав Рейн і сам пустив декілька лазерних черг по одному із жуків. Та все було марно. Діамантова оболонка тварюк робила їх незнищенними. Паніка холодним лезом пронизала свідомість солдат. Їм було вже не до веселощів. Жуки розривали їх тіла, не жалкуючи броньовані костюми. Десантники намагалися тікати, але всюди на них чекала доля смачного обіду для позаземних комах переростків. Капітану Рейну лишалась доступною лише одна опція – зв'язатись із командуванням крейсера і викликати планетарне бомбардування. Загинуть всі у зоні ураження, але лишається надія врятувати, бодай, другу частину десанту. Можливо, вони досягли точки висадки і чекають на Рейна у підступному невіданні про те пекло, що відбувається над невеликим поселенням аборигенів. Капітан дістав рацію і тремтячою рукою натиснув на кнопку зв'язку із крейсером. «Командуванню крейсера!» Говорить капітан Рейн, викликаю бомбардування на свої координати. Повторю, викликаю бомбардування. Капітане, що з біса у вас відбувається? Нащо бомбардувати напівпервісну за розвитком населення планету. Ви що, з глузду з'їхали? Робіть, що я кажу, жуки, вони величезні і їх багато. Нас розривають на шмаття. Прошу, розпочніть бомбардування. Врятуйте другу групу десантників. Господи, та що там відбувається? Капітан Крейсера аж спітнів за пультом керування. Дійте, заволав Рейн, і надішліть шатл для евакуації на координати точки збору. Хлопці мають вижити. Добре. Виконую, сер. І за кілька хвилин сотні важких планетарних бомб одна по одній почали входити в атмосферу і знищувати кожен клаптик землі у зоні капітана Рейна. Старий десантник бачив, як металеві бочки смерті приземляються просто на панцери жуків, перетворюючи їх на суміш алмазів і смердячих нутрощів Він посміхнувся, А уже за мить Його тіло Перетворилося на криваве місиво Прикрашене Пилом необроблених Алмазів Богдан Притула Колонізація Читав Руслан Алексію